Három szent királyok elindulálnak, Aranyat tömjént és mirátozálnak, Örvendezzünk és vigadjunk új királynak, Állát adjunk Jézus Krisztusnak. Három szent királyok elindulálnak, Aranyat tömjént és mirátozálnak, Örvendezzünk és vigadjunk új Királynak állát adjunk Jézus Krisztusnak.